Ja, då säger vi välkommen till det första riktiga avsnittet av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig idag så har jag... Alice yeah. uh, Vi borde ha haft en George också, men den jäveln går inte att få tag på <laughs> Så det är, vi rullar på utan honom helt enkelt yeah. uh, Som inledning idag så tänkte jag prata lite om uh, våran podcast Varför vi finns och vad poängen med det. är. Många av er som lyssnar känner säkert redan till en massa andra podcast, både utländska och svenska Och vi lyssnar också på dem och tycker att de är jävligt bra och gör ett bra jobb Men vi ville ha en egen också, för vi känner att det fanns ett hål i utbudet Och det är det som vi står för, nämligen då Att prata om lite mer om indiespel och att ha en lite mer analyserande bild på spelvärlden Och även lite retro förstås Retro just det vi kanske inte ser helt ovanligt, men ändå, det är alltid kul att prata gamla minnen så det är då Save. Vår podcast. Och vi som är med då här, det är ju då jag själv, Samson Och förstås då Alex som mumlar lite i bakgrunden <laughs> <laughs> Och vi har också en tredje part, Jorge, som då inte är här som sagt Så jag tänkte så här att nu har jag pratat på ganska mycket här Och det är nog dags att Alex säger lite mer om sig själv Alex, vem är du? Ja, Alex eh, Från en liten håla som heter Tummelilla. Har alltid varit spelintresserad Och eh, har väl spelat i stort sett hela mitt liv Jag eh, är ju inte så himla gammal Jag har ju varit drygt 20 år på knäna Och eh, jag har spelat i stort sett Sen jag var, ja, sen jag kan minnas rent sagt. Och, eh, det är väl i stort sett Vad jag är och, och gammal jag är jag Var jag kommer ifrån Vad var din första konsol? Du som är så ung Jag som är så ung så var jag ju tidig eller jag sen 9 bits era då och jag är från Alex delen. Alex på 9 bits. Jag det <skratt> <skratt> <skratt> 8 bits. Oh, herregud. har du? Dummad Nej, jag är från 8 bits era, mina första spel är väl från Ja, Nintendo's härliga 8 bitars konsol Men min första Faktiskt Den, ja, den jag har mest spel Från även min Sega Mega Drive Var min första egna konsol Och där blev jag lite lurad till att köpa just Sega Vilket jag inte ångrar <här> idag dock, Eftersom att Enligt mig så är Sega De skönaste säga, de, de skönaste konsolmarkerna Kan man väl säga liksom. Ja, men det kan jag vara med det, de, är bra, de har ju alltid gjort bra konsoler Jag skulle jag tveka till att säga att de är bästa av alla Absolut Det kan jag inte konkurrera med Nintendo Men det är väl ändå något De har någon speciell charm i sina konsoler För övrigt tycker jag <laughs> Sen glömmer vi inte att det finns den här härliga nördstämpen Av att man måste älska Dreamcast mer än allting annat Just för att det är Dreamcast Ja, det måste man göra <laughs> Okej okay. um, yeah. Ja då tänkte jag ställa lite frågor här till dig Lite snabba bara, så tänk inte för länge Utan bara spotta ut svaret så att säga Ja. Yeah. Vad är ditt favoritspel just nu? Just nu så skulle jag väl vilja Påstå att det äh, är äh, mm, Ja det måste allting vara Sonic Unleashed Fast jag har varit väldigt slavig på Spelade mycket, jag tycker ändå inte riktigt gamla Sonic-känslan men ändå en liksom lite Sonic över fortfarande, så alltså, farten är där men det är ändå en lite för vägbana på barulvscenen så att säga men eh, det är ändå en lite nostalgikänsla och därför är det just nu mitt favoritspel. Vad tycker du om uh, Werehog-delen här då? Ja, så alltså, vad jag tycker generellt, alltså det blir lite för mycket det blir alltså man banar iväg från den traditionella sonic där det var liksom <laughs> fart hela tiden men och slör ner tempot men det är väl ett kul koncept för kidsen idag skulle jag vilja påstå liksom att cool vi nu kanske oss kanske lite för lätt med fart men ungarna idag har ju ett tv-spelsinne som inte finns det ska vara 3D och det ska vara att slåss hela tiden liksom. det är inte det här klassiska det är, jag tycker om, som sagt, farten är väl väldigt, väldigt skön vilket gör att man tänker tillbaka till Sonic till 16 bitans Även om jag håller med om att det handlar mest om fart för det är ju rätt mycket i de gamla framförallt Sonic 1 2 3 och Sonic CD så det är mycket perioder som inte går särskilt fort men som gör ändå slags ah, sakligt. Ja, Vi ska inte snöa in på en diskussion om Sonic nu. Det var inte det vi snackade. <laughs> mm. Absolut. Då ska vi se här. Vad är ditt favoritspel genom tiderna då? Och inte bara just nu utan det största liksom. Det som du alltid vänder till när du när du börjar tänka på kärlek till tv-spel. <laughs> ja. Genom tiderna. <sighs> Ja den är svår, alltså det är så många bra Jag får väl faktiskt säga Ett, ett spel som eh, Kanske inte är det, mitt favorit genom tiden Men något jag alltid, alltså vänder mig väldigt ofta till Det får jag väl säga är Super Punch Out Faktiskt <laughs> Till eh, så, Eller ursäkta till själva eh, Nintendo, Super Nintendo Så var väl det, alltså det spelar jag fortfarande Jag har det original liksom liggandes Alltid framme så det är lätt åtgående För att det är skönt att bara spör skiten ur Härliga karaktärer som Bear Hugger Till exempel som är <laughs> oh, är ja så liksom, Det är en skön stämpel på humor på det spelet Plus att det är liksom ett sportspel Som ändå håller uh, En viss Satisfaction factor liksom. Att man blir ändå och kommer igång på det Och ändå liksom kan spela det Och man kan spela det i rätt mängd utan att är iväg på det okay. Vad var ditt uh, första spel Och inte din första konsol då? Ja det får jag väl säga Mitt absolut första spel var Faktiskt Sonic The Hedgehog Eftersom det medföljde själva spelet, eller Själva seget okay. Men eh, Skulle inte vilja ha det på något annat sätt Det var en perfekt start på min tv-spelskarriär Okej okay. Då undrar jag, när upplevde du spelmagi för första gången? När du verkligen insåg att tv-spel, fan vad bra det är Det var väl liksom Mm. Ja, det var väl när jag blev en man. När jag klarade mitt första kontra. Då, då har jag, känt, jag har aldrig känt något så. Jag har aldrig blivit så nöjd med mig själv. När jag klarade mitt första kontra, det måste jag säga. Då visste jag att detta här är jag menade för att göra. Ja, okej. Okay. Och eh, sist då på presentationen. Vad tycker du är det största problemet med tv-spel? Ja att det släpps så mycket Exklusiva titlar skulle jag vilja påstå liksom, Det blir för mycket Och lite för mycket flame wars Mellan konsolerna liksom, Tycker att många har förlorat den här TV-spelskänslan Att det är lite mycket just fanboyaktigt Just nu Det känns som det är det som inne liksom När man är en gamer då kan man spela vilken konsol, konsol När som helst, vilket spel som helst Och ändå har liksom ett något, kan Ge ett bra omdöme, liksom ett neutralt omdöme Så att istället liksom att Detta här var för PS3, detta suger Eller detta var för Xbox 360 Eller Wii, detta suger okay. Ja Alex, då vet vi lite mer om dig Och då ska väl jag göra något liknande om mig själv här då. Jag heter Samson Och jag kommer ursprungligen från Uppsala Jag har en svensk mamma Och en armenisk persisk pappa Därav mitt konstiga förnamn Som låter som en resväska Um, ja, vad ska jag säga mig då? Jag har spelat tv-spel ända sedan barnsben. Uh, jag var lyckligt lottad att ha en uh, videobutiksägande pappa så vi hade tv-spel väldigt tidigt och ett väldigt stort utbud. Det är väldigt bortskämt så. Det var många av mina vänner som blev jävligt sura för jag hade alltid de senaste spelen. Ja, uh, mitt favoritspel just nu uh, ja, det är det mellan två där. Jag sitter... Delvis så spelar jag faktiskt Puzzle Arcade Puzzlespelet på Xbox Live Arcade med min flickvän Och det är väl egentligen mest en ursäkt för mig och min flickvän Att sitta och snacka lite skit och halvglutta lite på tvn samtidigt Men det, det har vi väldigt trivsamma stunder med Annars så spelar jag Mirror's Edge Som jag aldrig tagit mig tid att faktiskt klara Så det håller jag på med Vet att du har haft på lite Mirror's Edge spelande tidigare, Alex? Ja, det blev en del faktiskt klarat Spelade med mina Roommates faktiskt Vi turades om och satt här en kväll Och delade av pilsnor och faktiskt spelet Det var hur underbart som helst mm. ja, Jag har inte riktigt Superfallet för det, men jag gillar Själva plattformsmomenten ändå måste jag säga Då ska vi se här Mitt favoritspel genom tiderna Det kommer alltid vara Zelda 3 och Link to the Past till Super Nintendo det... För mig finns det ingenting som slår det Många spel är nästan lika bra Men det är inget som är riktigt hela vägen fram Det är oslagbart Och jag är en av dem som inte gillar Ocarina of Time Vilket är alltid är lite så här känsligt ämne Men ja Ni sälla tre som sagt, det är det bästa Min första, mm. <laughs> min första konsol var en ColecoVision En gammal, ful, och sak Som funkade var sjätte gång man startade den ungefär och mitt första spel var då någon slags Arkanoid-klon till den hmm. Första gången jag upplevde spelmagi Var nog Ja, det var nog inte spelet i sig Utan det var nog i miljön Vi satt ett gäng och spelade Super Mario Bros. 1 Och eh, vi hade bestämt egna regler Att man fick ett liv på sig Och det gällde att ta sig så långt som möjligt Så snabbt som möjligt Och man fick inte använda Warp Zones överhuvudtaget jag minns inte vem som vann, men det var nog inte jag. Ja, det var då eh, presentationen och då ska vi strax gå in på nästa område här. Och det vi ska prata om då är världen. Eh, Alex, hade du någonting du ville ta upp därifrån? Eller är det bara det som jag har? Nej, vi kan köra dit. Jag har faktiskt att lite lat den här veckan och inte <laughs> satt mig in i något på tillfället. Ja, det är ingen fara. Ja, yeah, den här veckan så tänkte jag prata om ett spel som heter Unfinished Swan, ofärdiga svanen på svenska, för de som inte är bra på engelska. Det är ett... Det är svårt att säga vad det är, för det är ett sånt här mystiskt indiespel som inte riktigt går att klassa någonstans. Men det är någon slags första person, personspussel. Det utspelar sig i en monokromatisk värld då. Det är, allting är svart eller vitt. Det finns lite fler färger också i och för sig, men... Grunden är att du ser ingenting. Du har inget vapen, inget sånt. Grafiken är liksom helt tom. Det är antingen helt kritvitt eller helt kolsvart. Det finns ingenting som du kan hänvisa dig till. I det här så pågår då en 3D-motor som ritar upp ett riktigt rum, men bara att det är osynligt. Och jag ska nog logga ut från MSN så vi slipper höra det där. Sådär. Då ska vi se här. Um. Jo, du går runt då i en slags 3D-miljö som spelas upp då av en 3D-motor, men du ser ingenting. Det du har som du är beväpnad med är någon slags paintball -givär. Som då skjuter ut färgkulor. Och de här färgkulorna träffar ju väggar och liknande och inte gör liksom ett stort färgsplätt. Och det är med hjälp av de här färgsplättsen som du faktiskt kan se vart du ska gå och hur väggarna är och vad det är objekt och var du. För annars har du ingen aning du kan stå och gå rakt in i en vägg och inte ens veta om det för att du vet inte ifall du rör på dig i rummet. Det ett märkligt spännande det är utvecklat av en amerikan som heter Ian Dallas som är privatutvecklare det är helt indie, finansierat av honom själv det utvecklas i alla fall just nu på XNA-plattformen alltså Xboxens hemmabyggesplattform som vi europeer inte kan ta del av dock så kan jag säga att vem som helst i Sverige kan skapa ett amerikanskt gamertag och med den kan man spela demos i alla fall på XNA-spel så det kan jag tipsa hett om vi kan däremot inte köpa fullversionerna för då behöver vi ha ett amerikanskt konsol i det och det går tyvärr inte. Då ska vi se här. Hur som helst? Vad skulle du säga, Alex? Ja, det kanske är lite tråkigt att man inte kan få tag i. Hela. Ja. Ja jag vet inte om Microsoft har några planer på att släppa upp XNA för oss europeer också. Det skulle ju vara jävligt väldigt trevligt. Men ja, vi får väl höra oss för till huvudkontoret i Stockholm och se om de har nog bra förslag. Misstänker att inte supporten kan svara på den typen av frågor? Nej. Då ska vi se här. Ja, så Unfinished Swan. Det finns en demo, säga ett filmklipp som är en liten trailer på det och det hittar ni enklast om ni helt enkelt googlar Unfinished Swan för det finns då på I&Dallas hemsida som är iandallas.com. Ja, det var dagens indie-nytt om inte du hade något mer Alex. Nej, jag har ingenting vi <laughs> Okej, okay. då ska vi röra oss vidare här Och här kommer vi till en punkt då Som skulle heta achievement och trophy tips Som då sköts av Jorge Som vi inte får tag på Så Alex, du och jag får improvisera lite Trophy tips och achievement tips <laughs> Då ska vi se. Jag kan direkt säga några snor och enkla achievement Som jag själv har tagit Jag spelar mest på Xboxen Alex spelar mest på PS3 Så det blir lite så naturlig uppdelning här Uh, jo, jag kan tipsa om att i Gears of War 2 så går det att öppna upp de flesta uh, achievements för uh, multiplayer även om du kör ett lokalt en lokal fight mot bottar så ett hett tips är att du startar en match mot en bot på casual grad, för då har du ju ganska så stort övertag om du inte är helt värdelös på spelet och därigenom så kan du ju fixa till exempel achievementsen som har att göra med att du ska avrätta alla med olika vapen eller att du ska döda folk med placerade handgranater och liknande vill du göra det ännu enklare själv så kopplar du in en handkontroll till, gör, använd en extra gamertag till exempel den amerikanska gamertagen du använder för att kunna komma åt då. Den vägen kan du få väldigt, väldigt enkla achievements i Gears 2 uh, Har du några trophy -tips, Alex? Alltså jag är inte direkt en trophy-hunter Det kan jag ju direkt erkänna uh, Ja, alltså, det skulle det vara Om det skulle vara så enkelt att man sitter på ett guitar här Och bara kör på uh, beginner Och bara plockar alla trophies där igenom <laughs> <laughs> vet du, Är det det det heter? Trophy-hunters? Nej, nah, jag vet inte vad man kallar det Jag kallar det mer trophy-hunters Och ja uh, yeah. Jag vet inte, vad kallar sig men människor Det är teamet hora liksom Så jag vet inte <laughs> ja, vi, vi på PST-sidan är inte riktigt särbror, så producer Nej, skämt i det <laughs> uh, Ja, då uh, har vi kommit till punkten som vi kallar för Alex Retrohörna Vad har du för att prata om idag, Alex? Ja, jag tänkte tala om något som har kommit upp på nytt här uh, Det är faktiskt Megaman Eftersom de har precis släppt nya Megaman Ny, eller, nyligen och nyligen. Det var väl inte allt för länge sedan i alla fall i en skön 2D-klassisk miljö. Vänta, vänta, jag... Tar, Alex Jag har spelat Man 9 ganska länge nu. Mm. Släppte det väldigt nyligen på PS3? -an. Nej, alltså det har väl funnits ut ett bra tag. Men det är väl ändå något av de nyare i 2D i alla fall, får vi säga. Ja, det det ja det kan jag medklara. Det, det, det lät som att det hade kommit någon ny release på det. Jag ville bara så att det inte låter konstigt. Ah, jag tror det finns någon addon på det I alla fall skitsamma <laughs> eh, Hur som helst så Första släpptes 87 Kan jag ju börja tillägga Och eh, det var ju då till Nessen eller Famicom som den hette i Japan När den släpptes då mm. eh, Själva spelserien för övrigt Handlar om en eh, ja Vad ska jag säga En eh, android kan man kalla det det ja men så nu måste vi i för sig definiera vad en Android är För så som jag vet så är Mega man helt skapad Det finns ingen, ingen man har tagit en människa är så... ja, det är ju sant Ja, jo och Vad är det som är en Android nu igen? Det finns Cyborg och det finns Android jag kommer ihåg... Han är en robot som är skapad Han är en robot för... helt enkelt ja. Och spelet är att utspela sig då Eftersom tidig ålder i vanlig 2D-miljö Eh uh... Plattformsaktigt Väldigt skönt Avslappnande spel Kan vara väldigt stressigt också om man vill det <laughs> Själva spelmiljön Och det som gör det absolut Till ett av mina favorit spel genom tiderna Är musiken Musiken är väldigt unik tycker jag På den tiden och även idag Att det har helt enkelt Blivit så bra så det blir Den perfekta spelmusiken Till ett spel som det passar in på perfekt Det är inte så många spel som fixar det Uh, hur som helst uh, Soundtracksen är ju Väldigt lätt att få tag i Får jag bara tillägga Och de törs att höras sig igen om man inte har spelat på ett tag För då uh, man bygger upp det liksom Hela tiden man bygger upp det liksom Man kommer ihåg det som himla bra Och så bara blir det så perfekt när du spelar det. Helt enkelt bra, Med hjälp av att lyssna på musiken innan uh, Spelet för övrigt uh, Är väl ja, jag vet inte, Kan du ha något att säga om du har spelat något mega man Överhuvudtaget Samsung Jo, Mega Man var nog min första så här, riktiga hjälte. Som jag hade nästan en idoldyrkan för när jag var liten. Um, jag är ett stort fan av de gamla 80-tals Mega Man-spelen. Jag är inte så förtjust i X-serien och framförallt inte när den gick upp på PlayStation och blev jag en jag X5 där någonstans. Ja, det finns de här Legends i 3D 3D är och lite, jag blir lite besviken när de släpptes faktiskt Däremot måste jag säga att det gjordes ju en nu minns jag inte till vilken plattform, men det gjordes i alla fall en ny version av Mega Man X fast med polygongrafik och det tror inte det släpptes i Sverige han fick aldrig chansen att spela det själv men Mega Man X tyckte jag ändå var helt okej okay. det är ju det första i X-serien då jo. så det finns ju 3D som är helt okej okay. liksom 2.5D som det brukar kallas det tycker jag är ja. helt okej okay. Jo då, men alltså, Riktigt så Själv har jag faktiskt inte lyckats klara mega 9 vilket är lite förskräckligt <laughs> uh, Hur som helst Så får jag faktiskt säga att De har gjort ett väldigt bra jobb därmed att komma tillbaka för Få tillbaka den här retrokänslan uh, Hoppas att vi ser fler sådana Vad ska man säga, re inte remakes direkt Men uh, en fortsättning på till exempel Super Mario Bros. hade släppts nu. Det hade varit för jäkla härligt. Eller lite fler lite såna åldskursspel som har blivit bortglömda här i Gliperna. Men alltså det du vill ha är alltså att man bygger dem på originalmotor. Och man bara skapar mer innehåll för dem. Som är Mega Mania, ja, liksom. Ja, exakt, exakt. Att de bara fortsätter lite för retro-gamers Jag har väl inte riktigt rätt att kalla mig en retro gamer. Men få som gillar den stilen, hur som helst. Sen är det ju... Men Alex, är det, är det en liksom estetisk fråga att du mer gillar den typen av pixliga grafik? Eller är det mekaniken på den tiden man byggt på den här sättet? Hur långa hoppen är och hur långt skotten tar? Att man bara kan skjuta tre skott för det var en grafisk begränsning och så vidare. Jo alltså det blir väl lite det alltså att Man sätter in alltså, båda perspektiven Både liksom hur det ser ut liksom, det är, Man ser ju den två Och liksom pixligt och så, Det blir ju liksom att man tänker ett gammalt tv-spel Och det är väl lite en känsla som Glöms bort emellanåt med all ny 3 Att uh, en gång har man spelat Den här typen av spel Och det, liksom, man hade lika kul där som man har nu uh, Ja, ursäkta. Men jag <laughs> vi är ändå in på ämnet. Vad tyckte du om BioNuclear Command och Remote Armed? För det är ju det gamla spelet, fast. Och det är, det är i princip samma spelmekanik. Det är några små skillnader och så. Men annars är det ju liksom 3D-grafik och, och, och partikeleffekter och liknande. Men det är ändå originalspelet. Hur, hur ser du på den typen av saker i så fall, de här 2,5D-varianterna? Mm. Så länge den har, alltså bibehåller känslan liksom från det första spelet, i och med att det är en uppföljare så blir jag liksom lite annorlunda på den bemärkningen att bara den bibehåller känslan man hade liksom från det första spelet att det är väldigt likt på det sättet att uh, man bara helt enkelt känner samma glädje som man gjorde från första spelet så är det väl helt okej, okay, men Tycker det blir lite som Folk tar lite lätt på det här liksom Satsar lite extra grafiken och får Så tappar de bort känslan helt på Remix Så kan jag, kan jag tycka Måste bara flika in här också Alex Jag passade på att kolla upp Vad Android betyder mm. Jag tänkte att jag skulle läsa högt för dig från Wikipedia Sida om Android, är du med? <laughs> Android är benämningen på en robot Som är gjord för att efterlikna en människa det, Då låter ju ungefär som att med det För han är ju en människolik liksom Jo, och sen är det också, ordet kommer från grekiskans Andro som betyder mänsklig och Aedes som betyder form Även om ordet antyder specifikt Manliga robotar används det oftast Oavsett könstillhörighet Robotar som är utformats för att efterlikna kvinnor Kan också då kallas gynoider För det är gyno betyder kvinna Medan man jo, man Sen kommer det bästa, det står så här Androider är vanliga i science fiction Och sen så har de några exempel Exempel, karaktären Data Från Star Trek The Next Generation mm. Ja men fint, det köper vi Karaktären Bishop från Aliens Ja. Mm. Och sen kommer det ju Robotkroppen som Krang I Teenage Mutant Ninja Turtles Använder, brukar också kallas Android <laughs> Du vet Krang, den här lilla rosa hjärnan oh, Det är så klockrent det är liksom data från Star Trek Star Trek är ändå legendariskt och stort Bishop från Aliens, det kommer man att inte ifrån Att det också är liksom en gyllene sån grej Och sen robotkroppen Som Krang i Turtles använder Jag menar, hur, menar Min mamma vet Vem Bishop är Men hur ska hon ha en aning om vem Krang är ja, men Jag tror inte din mamma går in på Wikipedia Och söker på idéer. Jo då, min mamma gör de mest konstiga saker Ska jag veta det Uh, ja, tillbaka till Megaman Förlåt, jag bara fastnade på det här android-grejen det var väl en vad beskrivning Det var väl perfekt ordet Ja, op, Megaman handlar om uh, en android Han är en blå android Ja. Yeah, Men alltså, jag om är. jag inte minns helt fel Så finns det dessutom en helt lilla nystad story Kring Megaman med Dr. Light Och Dr. Wily Och uh, Roll, den här kvinnliga motsvarigheten till Megaman Och vad heter han nu? Han som har visselpipsmelodin. melodin uh, uh, Proto-Man Protoman, Protoman, eller, oof, är det. Jag är <tänk> ofta, tänker jag X är en shit alltså Jag har faktiskt, faktiskt säga att jag spelar faktiskt bara X, alltså vanliga Mega Man X, och de andra spelar jag 2 tre minuter, så inte de alls Jag uh. hade inte råd med så många tv-spel på Super Nintendo-tiden, då kostade de också så där 700 spänn styck Så att jag, jag tror att jag så på senare håll har kanske inte laddat ner icke-spel till min icke-emulator på min icke-dator Mm. För sånt gör man ju inte. Nej, exakt. Uh. Ja. ja, men vad alltså, kan man säga? Så alltså, Hela Mega Man-storien finns ju utrita. Du kan ju bara påpeka för skojs skull att uh, den finns som en anime om man gillar sånt. Uh, själv har jag inte sett den eftersom jag är inte är intresserad av anime. Men, uh... Jag har sett den och den är amerikansk producerad också. Fruktansvärt hemsk. Det är, alltså. Um, mm. Megaman kallas inte för Megaman Han kallas för Mega Och rösten är så här riktigt tuggummi Amerikanska Hey dude, what's going on? <laughs> Som Sonic X-serien Åh oh. Jag minns jag spelade Sonic Heroes Första gången, jag nästan grät tror jag Åh yeah. oh, ja Det var Lite speciellt Men ja. Har du något specifikt minne av När du spelar bägge som du skulle vilja dela med oss? För jag har ett annars ja. Jag har absolut ett Faktiskt från Gameboy Och alla kon konsolerna här. Ja, hur Kan man kalla det Konsol. Platt Plattform är ett bättre ord Plattform säger vi mm. Så kom ihåg att jag spelade varje dag, det var så jäkla frustrerande För man kommer ner precis innan man möter Dr. Wily Så får man liksom sina sista krafter Och då ska man liksom slakta åtta stycken på rad det är Alltså åtta bossar eller... Kom ihåg att Varje gång så dog jag på den sista Och jag är aldrig klart det spelet Och det jag tror aldrig jag har lagt ner så mycket tidigt i ett spel och jag Har aldrig klarat det Jag kan fortfarande Alltså koden till Alltså till den här världen då man, Innan man går in i strid mot de här åtta sista robotarna och varje gång jag hittar mitt gameboy så försöker jag Men jag blir tröttnad lika snabbt som jag vet att det är lönlöst Men just det är specifikt när man kommer in där i slutet Att det är en bra utmaning liksom Även för vilken hardcore gamer som helst Så har jag väl lite speciellt Att jag har lagt ner så mycket tid Och aldrig klarat det Så det gör det lite unikt <laughs> Jag minns det, mitt, mitt riktiga minne av Mega Man Det är ett av mina första minnen med det Det är Ja, året är väl 1989-1990. Nu minns jag inte exakt när spelet släpptes. Men jag eh, jag hade sommarlov från skolan eller dagens eller vad det nu var. Och så, så var jag i pappas videoaffär som man hade i Enköping av alla ställen. Och eh, jag hade jätte, jätte, tråkigt, för det finns inte så mycket att göra. Så jag gick och hämtade det här nya spelet då, som jag inte hade provat som var mega man. Och sen så fyllde jag en, en plåse plockgodis då från <går> från det här och så gick jag in det bakom kontoret då, där det fanns en tv, en videospelare och ett Nintendo 8-bit. Och så satte jag mig ner och gjorde det klassiska med blåsa på konsolen, blåsa på hand <går> på själva förpack spelet och så vidare tills det startade till slut då. Även snusdose-tricket även om jag inte visste exakt hur det funkade då. Jag hade ingen snusdose. Eftersom jag var typ sju år och inte visste vad som var för något. Men jag satte mig ner och så spelade och inte tyckte det var så otroligt coolt. Det här var, jag tror att det var det första spelet som man sköt i som jag spelade. För att jag hade ju spelat liksom på min nästa. hade jag ju spelat ice, climbbergs, ice tennis och så vidare. Och, så vidare. och Mega Man var liksom det första. Lite tydliga våldet för mig. Okej, visst Mario spottar eld, men det är så jävla abstrakt så det är liksom inte riktigt samma sak. Men Här var det liksom en liten grön snubbe såg lite ut som en teddybjörn, vilket var lite så. Här, mm. men om man kollade på framsidan på själva spelet så var det ju uppenbarligen en cool hjälte, du vet du, oljemålningsliknande saker de har på själva kassetten. Mm. Och jag bara minns hur jag tog mig sakta, sakta, sakta fram i det här spelet. Men det var ju så otroligt svårt. Och man hade tre liv på sig och sen var det kört och inga jävla continues, utan då börjar man från liksom ruta ett. Tre liv har du på det och klara en bana. Annars så får du börja om banan för nytt. Sen för sig, när man väl har klarat en bana så är den klarad. Och det är ju trevligt så i och för sig. Och jag minns att jag många, många gånger som barn tog alla de här, det var sex stycken i första spelet och tog alla sex. Jag minns fortfarande ordningen. Man ska ta bombman, sen tar man gutsman, sen tar man cutman, sen tar man electman, sen tar man fireman och sist av allt så tar man iceman och sen så kan man gå vidare. Nej det är inte iceman och fireman för att byta plats på det. För det ja, det är skitsamma. Um, och sen så kommer man till första wiley banan och redan direkt där så får man liksom använda de skill som man har plockat på sig bara för att ta sig fram och det var liksom nytt. Man har ju kunnat ta genvägar med vapnena men nu var man tvungen att så här använda vapnena för att ens komma igenom problem. Liksom. Och sen så jobbar man sig sakta fram och sen så kommer man till det läget där man behöver den här M-grejen som gör att man kan stå på det man har skjutit. Och den hade jag missat. Jag tror nu börja om på Elekvens-bana hämta den och tillbaka. Och sen så tog jag mig för mig, och så kommer jag fram till den där jäkla enögda bossen Han som delar upp små pusselbitar och flyger mellan skärmen Är han egentligen sand alltså? Jag har suttit och tänkt på det, det Är en sand? Eller vad är killen alltså? Han är så jäkla jobbig den bossen, det är så jävla frustrerande alltså. <laughs> Och och jag var så här liten så fanns det inget internet Så jag visste ju inte om att man kunde skjuta en elekmentskott i ögat på honom Och sen bara hamra startknappen så att den liksom pausar För tydligen är det så att varje gång ett objekt är i någonting annat Så är det en skada Och trycker du på paus massa massa massa gånger Så kan du döda den på ett enda skott Varje gång du tar bort pausmenyn så träffar skottet igen Så det är bara paus paus paus paus, paus, paus. Men jag minns att jag uff, säkert 20 gånger tog mig fram till den bossen tog hundra gånger och sen backav upp och stängde av. Och det fanns ingen save -punkt. det fanns ingen lösning och ingenting. Nästa gång jag skulle spela spelet så var jag tvungen att ta allting från första början igen. Ah oh, shit. Den typen av svårighetsgrad finns inte då. Alltså jag har spelat Ninja Gaiden 2 till Xbox 360 och det ska ju vara ett av de svåraste spelen som finns i dem. Och det är Ikarugo har jag spelat och R-Type finns ju säkert också nu åt EXPLA och det har jag också testat och visst, de är svåra och det är inte helt lätt, men i och för sig, R-Type är kanske svårare men Mega Man 1 är så ofantligt jävla svårt, för du måste ta alltid ett svep, det finns ingen chans och det tar minst en hel dag Usch, jag kommer ihåg faktiskt innan jag fick min första konsol så hyrde vi alltid ett NES, jag, varje gång vi hyr det så hyr vi alltid Mega men. Och jag, jag klarar faktiskt inte detta För jag blev en alltså, jag kan, Hur gammal far jag, jag var, När jag spelade första gången var jag nu fyra år Fyra och fem Jag klarar inte det förrän jag var tolv Och då var det också lite bemärkningen Att jag fick spela på min icke emulerade NES på datorn som inte finns mm. Och Ja jag var så glad när jag klarade, men jag körde jag också pausfusket, det får jag erkänna <laughs> jag, jag, har, jag har faktiskt klarat det en gång på riktigt, på en riktig näs Då var jag 22 <laughs> <laughs> <laughs> Och då var det ändå riktigt svårt, ska jag säga Så det också är också bossen efter det här ögon... Sandbossen kan vi kalla den, som du sa från mm. sand bossen efter, det är ju den här bubbelgrejen som kommer in. Det kommer en från höger, en från vänster och en ovanifrån. Och så finns det ett klot i mitten och så ska man lyckas ha ihjäl de här. Den var ju nästan ännu svårare. Det tog hur lång tid som helst. Där kommer det i och för sig. Man fick börja alldeles innan den om man dog och det var ju ganska skönt. Men den, alltså, tog säkert två timmar att ta den. Utan att tveka, liksom. Uh, alltså, hela det spelet jag vet inte, det var väl lite för svårt för barn, helt enkelt. Men när man väl kom upp så... Tänkte nu jävla men måste jag klara det, annars kommer jag aldrig klara det Och det måste man, göra. man måste gå tillbaka till gamla spel och ge sig fan på att klara dem När de är så svåra För att det gjorde ju hela saken med Mega Man att Varför jag kommer ihåg Mega Man så bra är nu För det är de spel jag aldrig klarade när jag var liten Spel som jag klarade snabbt det Glömmer jag bort <laughs> alltså, jag Ändå känns det som att så här, det, är, det är ändå tacksamt att man kan få alltså, Mega Man 1 var ju svårt Dels för att spelet var svårt byggt så det är inte att var fint är placerade och hur precis du behöver hoppa och skjuta och så vidare. Men sen så fanns ju också den här svårighetsgraden av att du måste börja om från början. Du måste stå på. Jag jag, jag lämnade mitt jävla näs på ibland och gick till skolan. Det är inte konstigt man bara blåsa på alla testorna egentligen man var lemmar men det värsta som kunde hända Det var ju att mamma typ dammsög Medan man var borta och ryckte ut sladden Och det hänt några gånger och jag, Alltså jag svär inte mot min mamma är väldigt väl så Men jag var väldigt nära de gångerna <laughs> Över ett spel får vi bara tillägga det <laughs> Över ett spel Ja, oh, shit Ibland är man barnslig Jo <laughs> Jo, den här veckans spelkröniker står jag för och den kommer idag handla om Super Mario Bros, det första 8-bits Super Mario Bros till Nintendo Entertainment System eller Famicom då. Jag hävdar att Super Mario Bros följer samma strukturella princip som klassiska symfonier. Och det här kan först te sig som någonting som är lite långsökt och kanske ganska töntigt. Vilket det i och för sig är, men ni får helt enkelt bara slappna av. Det är jag som pratar. Du kan faktiskt stänga av podcasten om du vill ha det här. För att förstå det här argumentet så behöver vi först titta på hur är en klassisk symfoni uppbyggd. Och då börjar man med att man på att den är indelad i fyra satser. Och de här satserna följer då ett regelsystem. Och det här är ju en generalisering av, av hur symfonierna är är Många stora kompositörer från går den här principen. Beethoven är känd för att göra det till exempel. Men ett klassiskt arrangemang är ändå den här principen så att säga. Och då har vi den första satsen. Och i en symfoni så är den valtvis i Allegro-torn. Förlåt, Allegro-tempo. Och det är oftast en sonat. Och Allegro brukar kort beskrivas som att det är ett snabbt det är livfullt tempo så att säga och Allegro också drar till sig så att säga en känsla av lycka och Allegro betyder också lycka på italienska då behöver man titta då på Super Mario Bros och vad är det den egentligen handlar om om man då drar ner så att säga spelmomenterna till bara några få ord så handlar Super Mario Bros om hastighet Momentum och eh, reaktionsförmåga eh, Mario snabbar upp ju längre du springer till en viss punkt förstås men det, det är liksom det handlar om att du ska hålla Mario i sin maxhastighet genom att tajma dina hopp och längden på dina hopp och hur du landar på fiender och så vidare för att bibehålla det här momentumet som du bygger upp då där lite samma princip som du också hittar i Mirror's Edge det att man ska hålla sig i rörelse hela tiden Uh, och tittar man också på hur, hur de har byggt upp själva spelet så att, uh, du studsar ju på fiender ifall du kommer ovanifrån på dem och av att du träffar dem så hoppar du lite högre upp igen och Nintendo har ju med flid placerat fienderna så att du ska klocka dem på rätt ställe och, och om du Timar är fel så att du hoppar för tidigt eller för sent så dör du eller så kan du till och med falla bort för att du missade att förlänga ditt, din hopplängd via fienden då så att säga. Um, och sen så behöver vi titta här igen då på <kör> en sonat. För nu allegro kan vi ju konstatera att Mario också följer eller första satsen följer Allegro Tempo. Ehm um, en sonato som vi pratade om tidigare, de följer ett tematiskt och harmonisk eh, organisation av tonmaterialet då. Eh, och de presenterar sin exposition. Och sen så som följs en utveckling och sen så harmoniskt då, så landar den i vad som kallas en återkapitalation. Eh, och expositionen i första parten, den etableras då, eller etablerar då tonikan i eh, den första satsen. Och sen så modellerar den sig då till dominanten i slut. Och då tittar vi då på första banan i Mario. Du börjar med att du springer på en lång raksträcka. Och meningen här med att det är en lång raksträcka är för att bygga upp. Du ska testa kontrollerna och framförallt så ska du upptäcka att man kan springa. Och det är att springandet här då som är vår tonika i den här symfonin av Mario. Sen så kommer du till de här första, de här första hinderna, du vet att man får första svampen och den första fienden kommer mot dig. Och här får vi lära oss då hur man hoppar. För det kommer du behöva för att överleva, dels fienden, dels för att ta svampen och pengarna som finns här. Hoppandet här då fungerar som Mario-spelens dominant. Nästa steg då i en sonat Är ju expositionen då som vi pratar om Och här identifierar vi eh, Teman som finns i symfonin eh, Och teman kan ju vara både Melodiska, rytmiska Eller eh, med körer eller liknande I Super Mario Bros så är teman Hoppandet eh, Springhoppandet under block Du vet när man står och slår med i huvudet eh, Och Lite av poängen med, med en sonat här Det är ju att man till slut ska landa i dominanten här och i mario så landar vi dominanten. Um, <kör> ungefär vid det här första gömda extra livet. Um, för då efter det gömda extra livet så behöver du hoppa upp och då har du liksom lämnat den första långa sträckan av mark som finns. Då kommer du in på nästa markområde. Där kommer vi in på utvecklingen nästa steg i sonaten. Utvecklingen börjar i samma, eh, samma ton. Eh, förlåt, I samma akord då som eh, expositionen började, det vill säga i tonikan. Eh, du springer. Eh, och här kommer vi då fram till nästa steg i en utveckling vilket är att man oftast ändrar lite i uppbyggnaden av då de här tonikan och dominanten så man börjar variera det och i det här fallet så görs det väldigt tydligt då med här introduceras stjärnan stjärnan behöver du eller du behöver inte stjärnan men det stjärnan gör med ditt spel är att den förändrar du behöver inte längre hoppa över fiender, du behöver bara hoppa när du ska ta över din plattform så här har man liksom ändrat på spelreglerna tillfälligt och det är, det är ju som en, en, en juxta ja, påstå mot den här övriga varianten där man ska hoppa ovanpå finorna. Och huvuddelen av det här spelet består ju då av vad vi kallar expositionen och utvecklingen som är då just de här hoppa och springa och sen då i, i utvecklingen att ta det konceptet och förändra det lite. Tittar man också på klassiska symfonier så är det just de här delarna, expositionen och utvecklingen Som brukar upprepa sig själv Ni kan till exempel lyssna på, om vi tar Beethoven som ett exempel i alla fall då, Men han tar ju ganska tidigt i sin nionde symfoni och presenterar den här grundmelodin Den som vi allihopa kan vissla, den som oftast är i fjärde satsen Han presenterar den tidigt och den kommer tillbaka ofta, den upprepar sig själv Samma sak är i med spelen här Slutligen då så ska vi landa någonstans, så det gör man i rek rekapitulationen Och det är där vi dels, där vi så att säga avslutar principen här. Oftast så gör man det i tonikan igen. För att den på något vis påminner lyssnaren då om, om toniken som är ja, tonic key som det kallas på engelska. I morgets sammanhang då så är det här då när vi tar oss upp för de här trappstegen som är i slutet på alla eh, banorna. Där man ska ta sig upp och sen högst upp så har man de här två blocken som man kan ta lite sats på. Och sista av allt så har du då eh, flaggstången som du ska upp på. Och då får man titta lite på det här momentet. det som upprepar sig så många gånger. Det är att vi måste identifiera det här, för det ska vara ändå tonikan. Om, det här, om teorin ska hålla så ska det vara tonikan som är det sista momentet. Och tonikan har vi presenterat som att det är att springa i Mario. Och det sista man gör i Mario-spelen är ju att hoppa, man hoppar till flaggstången. Så hur går det inte min teori sönder där? Och jag säger nej, det gör den inte, för här... Om man tittar på det här hoppet som sker där i slutet Är det intressanta att du hoppar Eller är det intressanta hur mycket sats du hinner ta För det är ju satsen som avgör hur mycket poäng du får När du väl når flaggstolpen Så det är satsen som är det viktiga Och i det här fallet då så blir det den lilla tvåblocken du har på dig att få upp fart så du kan hoppa upp och ta de där 8000 du får som max Det är tonikan För det är det sista avgörande ögonblicket um. Det är då, så att säga, första satsen. Och i Marus fall så är det också första banan. Andra banan i musik... Eller andra banan andra satsen i musiksammanhang är ofta andante eller adagio. <laughs> och andante betyder till fots. Och det beskriver ett tempo som är ja, i en gåtakt på något vis. Det är inte särskilt snabbt och det har skyndar sig inte särskilt mycket. Adagio, då, det andra ordet som jag vet det här, det är är också en långsam tempo det, adag Adagio betyder avslappnat på uh, ja, italienska Och i Marios fall då så är det här banan nummer två när man är under jord Uh, och underjord också, om man tittar på spelmekaniken Så handlar det heller inte längre om hastighet Det är mycket fler objekt som är i vägen Det är inte alls lika mycket raksträck och Det handlar mycket mer om att du ska Hoppa dig fram och du ska tajma Dina hopp mellan plattformar som rör sig uh, Och liknande uh, Och det är mycket med pussellösning Du har det här partiet där du måste Ta sats för att sen du duckglida under Eller om du är liten kan du bara gå igenom Men förhoppningsvis så är det ju stor uh. Tredje satsen är då en eh, snabb skerzo eller en menuett och skerzo betyder skämt på italienska och eh, brukar indikera då en passage som är lekfull och lite annorlunda i sin stil jämfört med resten av symfonin. Och här återigen tittar vi på Mario och då kommer vi till vattenbanan. Och är det någonting som totalt ändrar reglerna i Mario så är det vattenbanorna. Du ska inte springa, du ska inte hoppa. Du kan i och för sig skjuta eld men det är i princip den enda likheten som finns. Alla fiender dödar dig. Du, du kan inte göra någonting annat än att undvika dem så vidare utan att ta tagit blomman då. Ehm... Um... <klipp> Det är då den tredje äh, satsen. Fjärde satsen då är vad vi kallar ett livlig allegro. Och det betyder att man är, kör på i mars tempo. Och då tittar vi på mario Och fjärde världen är ju alltid de här bossbanorna, slotten, som vi har då Bowser Koopa i. Och här återigen då så handlar det väldigt mycket om tempo. Det är många hopp och det är mycket som ska tajmas för du ska hinna ta dig fram. Och det är många hinder som är timingbaserade, till exempel de här Java-bollarna som spottas upp ur Java-hålen, så att säga. Och även själva bossen i sig kan du inte mörda, utan du ska bara ta dig förbi honom genom att springa och hoppa. Vilket då återigen gör att vi kommer tillbaka med vår tonika och vår dominant som jag pratade om tidigare. Sista valt här då, för att avsluta det här, så ska jag passa också på att nämna att när man är på en konsert av klassiska klassisk musik så är det alltid tradition att man inte klappar händerna förrän hela verket är avslutat. Och om man också då tittar på Mario så kan vi vara ganska så säkra på att inte förrän i slutet kommer vi kunna nå prinsessan för hon finns alltid i ett annat slott. Mm. Ja, det blev mycket, mycket ord där på en gång. Jag vet inte om det går att förstå sig på vad jag menar där, men det, det som är intressant med den här tanken tycker jag nu har du öppnat upp här för att kunna diskutera igen, Alex. Jag tog över lite där i en halvtimme ungefär. Nej, det är inga problem. Det, det jag tänker på här, det är alltså. jag tror inte att 20 Rummiamoto satt och tänkte att nu ska jag bygga Mario här, nu ska jag bygga det som en symfoni. Jag tror inte ett dugg på att han har suttit och liksom åsen Allegro och skratt utan snarare så tänker jag mig att han har gjort ett spel som han tyckte verkade intressant och han byggde efter en struktur som var ett vettigt sätt att bygga upp ett spel för att locka in spelare och driva dem framåt och vi som har spelat spelet kan ju mycket väl också säga att det är ett fruktansvärt lyckat experiment från hans sida, det är ett av de roligaste spelen som finns Absolut Det intressanta då blir ju att titta på vad är det som gör att det följer samma struktur som en klassisk symfoni och vad säger det egentligen om människans intellekt eftersom vi kan komma överens om att vi båda uppskattar Den här typen av speluppbyggnad Och onekligen så uppskattar ju folk klassisk musik Annars så hade det inte funnits i så många hundra år Som det har gjorts mm. Så då börjar man ju fundera liksom, Är det så att det är något gemensamt Sätt att tänka som såna här skapare har Eller är det Helt enkelt människans natur Att de som gör Lyckade tv-spel så att säga, tappar på någon som särskild ådra som gör att vi människor reagerar med att vi tycker om det på grund av att det följer det här tempot. Eller, det, jag vet inte, det är svårt att sätta någon slags punkt på det hela men det är, jag tycker att det är väldigt intressant att se på tv-spel just i den här versionen inte för att det är likt någonting annat som åh, klassisk musik, gus och intellektuellt och kulturellt att förstå sig på det. Det är inte det det handlar om. Det det handlar om är ju hur kommer det sig att, att jag försöker inte rättfärdiga tv-spelen som konstform utan snarare titta på Skapandet av det hela Är det så att man skapar sådana här med ett mål eller, eller är det att människan uppskattar den här typen av saker Och i båda fallen så vill skaparen Av både symfonin och av tv-spelet Helt enkelt göra någonting som folk kommer uppskatta Absolut Får vara påpekar, liksom Alla kommer någon gång i sitt liv Lyssna på en klassisk låt och spela Super Mario Så att <laughs> Liksom, Jag vet inte det, det hänger ihop absolut väldigt i vägbana av teori, får jag bara lämna tillägga, men väldigt skön. <laughs> ja, alltså det, det, jag, har, jag har publicerat den här på nätet i en spelblogg eh, som jag skriver på. Och eh, de kommentarerna som jag fått där handlar ju väldigt mycket om att det är ju lite så kallad cherrypicking. Att man helt enkelt man väljer de delar av faktan som täcker ens argumentation, men man tar inte med det som inte... Exactly. Det som inte passar Och det, det stämmer nog särskilt väldigt mycket också Men jag tycker ändå att det är en intressant grej att titta på Det finns många fler likheter också Det här har ju bara att göra med strukturen och tempot Och, och på något vis Försöker visa att Mario följer samma där Men det finns även andra kommentarer Och liknande mellan just Super Mario Bros och Super Mario Cast. Jag ska inte gå in på det nu Och om det blir någon slags positiv respons på det här Så kan jag säkert sväva vidare på det Men det är ingenting vi har tid med nu i alla fall Ehm uh, nu tänkte jag prata om något helt annat Alex Om det är okej okay med dig Ja det är väl helt okej okay. ja. Det jag undrar här Kände du till begreppet Jump the Shark? Nej Inte? Ja, Okej okay. Har du någon gång sett tv-serien Gänget och jag eller Happy Day Som det heter i USA med Fonzie och company mm -hmm. Jo, absolut det är ju kung Exakt, Fonzie är en kung Men det finns ett till kulturellt fenomen Som kommer från den här serien Och det är uttrycket Jump the Shark Och uttrycket kommer ifrån I ett avsnitt av Happy Days När du vet serien började dala När intresset för den hade sjunkit ganska mycket Så yeah. gjordes det ett avsnitt Som av någon otgrundlig anledning Handlade om att Fonzie skulle hoppa Över en haj på vattenskidor <laughs> Och det här brukar man säga eh, Var exakt din, den punkten När man kunde verkligen pinpointa Exakt här slutade Happy Days vara intressant längre Bara sluta <laughs> För att det var där liksom det var Då hade det gått uh. för långt Så därav föddes utrycket Jump the Shark Så när man tittar på någonting så tycker man att det här var mycket bättre förut Om du kan hitta exakt var det vände Då är det Jump the Shark-momentet Absolut. Och nu när vi har förklarat vad det är för någonting så undrar jag, har Nintendo hoppat hajen? Ja, de har dukat några riktiga hoppa hajen-moment. <laughs> det får jag lov att påstå, Men jag vet inte det. Så det är väl så, det är så klivet. Jag tycker väl. Lite under... Nej, jag frågar inte säga det För jag kommer att bli så flamad Så jag tänker inte säga det <laughs> <laughs> men jag, tror, jag tror att de som flamar är Med största sannolikhet människor som tycker likadant Flame-människor brukar vara typ Xbox Eller PS3-fanboys Ja, alltså Alltså jag vet inte Om det kan direkt kvala som Jump to Shark Men När... Donkey Kong övergick från så att säga Super Nintendo till 3D, alltså inte den här jättegamla, vad heter de, Game Watch tiden, när man slingit, liksom man hoppade över tunnlar och Mario. Utan nu snackar jag om när det går över till 3D, visst att det var ett helt okej spel, men jag tyckte att det blev lite för mycket eftersom de introducerade så jäkla mycket karaktärer. Visst att alla hade var unika på så sätt, man behövde ha alla för att klara spelet, men Tyckte liksom, det var ju ändå något speciellt Alltså Diddy Kong och Donkey Kong Det är nästan lite Mario Luigi Över det hela, så att jag tyckte om det Mer, men sen så introduceras Fler och fler karaktärer, alltså Med gång. och det blev till slut Att de bara masade på och gjorde Hoppa över hajen helt enkelt Men är det så? Alltså, tänker du på det som Hoppa hajen över Donkey Kongs, Så att säga Donkey Kong-världen Eller tänker du på Nintendo som helhet där? Jag tror, jag, jag tror mest liksom för fansen till Donkey Kong överhuvudtaget som faktiskt enligt mig har varit ett av de absolut fetaste plattformsspelen eh, lite de sket lite och se ansiktet där med <laughs> 3. Så det är, det är Donkey Kong Donkey Kong Country 3 är det där någonstans du menar då? Eh, ja, där, ble, där är det liksom där där tänker man ändå ja okej okay, jag släpper det den här gången. Okej, okay, så det är inte, det är inte riktigt haj i den. har inte liksom face på att den överdunkar. Nej, det... det är liksom, där det, det byggs ändå, liksom. Okej, okay, nästa kommer ju vara skit på. Men sen så blir det liksom från ganska okej, okay, inte dåligt, det ska jag inte för jag faktiskt spelat på träden och jag har, kan väl säga, man hade på hjärtat att jag tyckte det var väl helt okej. Okay, men sen därefter så blev det liksom bara att det var liksom ändå på gränsen till att bara vara okej, okay. från att vara skitbra till bara vara okej okay, liksom. sen så hoppar de den sista gränsen till dåligt därifrån <laughs> <laughs> när de introducerar alla, dock så kan jag sjunga hela den Nintendo 64 Donkey, Donkey Kong-rappen jag tror att vi överlever <laughs> faktiskt, Alex <laughs> men den har gått tungt i alla fall, det kan jag säga som liten alltså, jag älskar den rappen, jag den var så jävla kul. Cool. Ja, yeah, och nu har vi fått med oss Jorge mitt alltihopa här också. Hej Jorge, säg hej. Hej, hej. Ja, uh, yeah, vi kommer prata lite mer med Jorge senare. Nej, vi ska bara prata klart om det här med hoppa hajen jag och Alex här. Vi har haft lite tekniska svårigheter. Jag vet inte om ni har märkt det. det. jag hoppas att ni inte har gjort. Men vi har haft det. Uh, då ska vi se. Jag hävdar att Nintendo på sätt och vis har hoppat hajen med i princip hela sin spelidé för Nintendo som det har varit innan har varit en helt annan typ av företag än vad de är nu och jag hävdar att ögonblicket som jag verkligen kan pinpointa att det är där jag inte längre gillar Nintendo det är när de är på E3 2008 när de presenterade den där jävla Wii Music nej, nej, Wii Music var det, åh jag hatar den alltså jag är inte ens ja, rest... om man, man, man tänker hardcore gamers yes äntligen får det nu jättetorligt att säga det fan alltså Jag är inte ett besviken på Nintendo för menar, de tjänar så ofantligt mycket mer pengar nu än de någonsin har gjort. så jag, mm. menar, jag köper att de gör som de gör, men jag tycker bara att det känns lite så här för mig, för det är den typen av spel som jag gillar. Om jag hade fått bestämma hade de inte gjort det, men jag, hade jag varit om hade jag gjort samma sak, för jag menar i grund och botten är ett företag och de vill tjäna pengar. Men i alla fall, Wii Music E3 2008 i det där jag på något sätt för jag, har ändå, jag har ändå alltid haft någon sån här bild i bakhuvudet jag menar Mario Galaxy var fantastiskt Metroid Prime var ändå jävligt bra um, Zelda gillade jag Jag gillade Pikmin och Jag gillade liksom jag tyckte Wii Sports ändå var ganska roligt och då Men inte, Wii Fit kändes konstigt Det har jag liksom inte spelat själv Men jag tänkte ändå så här, Nintendo har ändå sin magi Och om de, de kommer på något vis få igenom det i Wii Fit också Men Wii Music, där var det verkligen F. f*** Fan, nu måste jag blipa mig själv Jag får inte säga det där ordet då ska vi prata ta in Jorge i diskussionen här Hej Jorge Tjena Jag tänkte du kunde berätta lite kort om dig själv först eh, Jorge heter jag eh, Ja. tycker om tv-spel, spela Eller jobbar med tv-spel också eh, Ja Det finns inte mycket att berätta Spelat sedan barnspel Första TV-spelsminnet måste ju vara Jag tror det var det första man spelet <laughs> Om inte någon har verkligen rättat mig så är det, man hade en grå rustning och sköt bubblor. Jag vet inte om det var... Fan. Nej, det, det är tvåan. Är det tvåan? Ja, för då, då var det. Det, det. För det är mitt första tv-snitt som jag kommer ihåg. Och det var, det var att man satt med en Megaman-gubba när man sköt, man var grå och sköt bubblor. Bara pausa här, kan, märkte ni hur jävla iskall det var på? Nej, det är tvåan direkt. <laughs> jag får bara säga att tvåan är fan nästan svåra nätter. Nej, jag vet inte. Jag tycker den jag tycker är svår. Vi pratar om att det på spelet har väldigt svårt. Jag tror sa helst så mycket bögigare oms alltså, omslag på kassetten. <laughs> för det är han inte animerad utan han är. Alltså, jo, han är animerad men det är en gubbe. Han liksom. försöker försök, försök som en vanlig människa. Det så jävla ut. <laughs> det var väl snyggt. Ja. Jag, jag gillar att de är nian faktiskt. Men när på nya Xbox-upplevelsen så kan man ju se de här eh, framsidorna Lamsdagen. på spelet. Mm. Precis, och de har verkligen gjort ett sånt klassiskt fult med omslag till Mega 9 också. Det gillar jag. Alltså det måste ju vara glimt i det att de har gjort det med. Ja, men jag tror när de släppte det så släppte de med alla buggar som hade i originalspelarna också. Jag får att läsa det. Ja, man kan om man vill så att säga köra med flickor i buggarna till flimrar precis som originalet gjorde, ifall det hände för mycket på skärmen. Det är ganska gulligt. Men nej, det är nog mitt första tv-spel som jag kommer ihåg, så Annars är det väl ja, Mario och alla de som är vanliga på Nintendo 8-bit. Mm. Ja. Jag tänkte ta några snabba frågor här med dig här, jo -Jo. Vad är ditt favoritspel just nu? Just nu... Det står faktiskt på vägen mellan två stycken. Uh, Fallout 3. Mm -hmm. Hatar och älskar det samtidigt. <laughs> och sen har vi då Company of Heroes. Uh, okay. Opposing France online. Det spelar också snuskigt mycket. Okej. Okay. De, de jag uh, ska också fråga då vilket är favoritspelet genom tiderna. Du får säga flera i värsta fall då, för det brukar vara svårt att bestämma sig. Säger du Halo så dödar jag det. Halo ah, hey, måste... Ettan måste jag faktiskt säga. för att Jag följde den utvecklingen sen långt innan de bestämde att skulle komma till Xboxen. Utan då, det, jag, jag följde det sen eh, mac innan de köptes upp. och Då, då skulle det bli Mac-exklusivt och det skulle dessutom bli ett MMO-FPS- ish åt det hållet. Men självklart är inte du PC-snubbe? Jo. Tyvärr, men jag hade en kompis som, som hade en match, jag, och han introducerade mig för hela Halo i den. idén okay. Och som tur var då så köpte jag som ju upp och släppte sig <laughs> och, och det var så ju enda... Det. Ja. Alltså när man satt och väntade i väntan på det här liksom, alltså det var ju så jäkla länge, speciellt den striden mellan Planet Side och uh, Halo 1, om ni kommer ihåg Planet Side. Ja. Uf, jag blev så förbannad när de sa det liksom Bara till Xbox Och då köpte jag fan en Xbox här. Ja, det, det gjorde jag också Jag satt på release datumet Och hade förbråkat skiten jag Köpte det och Amped också Samtidigt samma dag en extra handkontroll Sen satt jag en polare och spelade igenom det På Legendary split screen Och det tog oss typ jag tror, 13 timmar och sånt Första gången vi spelade igenom det, det var riktigt kul, Här var en jävligt härlig spelupplevelse också. Att, nej, det, det är så fan, det var så fan när, det, när det kom Men en sak måste säga om Planet så hade det, också, det var kul, men det spelet var ju så sönderbuggat Så var det var inte sant liksom. Jag testade ju med en för något år sedan liksom, Och då var ju datorn betydligt mer kraftfull När den släppte, så nu hade ju överrekommenderade specs Och skiten laggade ändå Så att, jag menar, det, det är tyvärr ett misslyckat spel jag menar, för Det var bra på alla sätt Så utom att det laggade som fan Det spelade ingen roll hur bra dator det hade Och hur bra uppkoppling man hade De förstörde det men vi var det så, liksom, precis innan det var det här, att man satt och valde, ska man tycka om Halo eller planet PlanetSide liksom, i uppbyggnaden när man liksom bara ser screenshots och det är liksom, vi hade lite det, jag och en polare faktiskt, att eh, vi satt där och eh, från början så var jag faktiskt lite mer Planet Side sugen än eh, Halo, och, eh, men det ändrades ganska snabbt faktiskt, <laughs> efter att jag hade provat planet side. Nej, Fast Planet Sight faktiskt fick jag inte reda på förrän efter att det hade släppts. Liksom. Det var då jag fick reda på att det hade kommit och det var då jag testade. Så att jag hade aldrig någon sån här Halo versus Planet Sight-grej. För min del var det ju Halo hela slanten liksom. Och även när vi över till Xboxen så köpa vi Xbox. Så, så att, uh, nej, det var det. Sjölk, kan du vara försiktig så att du inte ruckar runt på din mic, för det låter väldigt mycket. Okej, okay, förlåt. Jag, jag ligger i soffan, det är det. <laughs> Ligg still. Oh. Uh, Okej okay. jag har lite fler frågor här själv. Vilken, yeah. vilken var din första spelkonsol? Nintendo 8-bit, som alla andra antar. Eller så jag misstänker väl att du hade väl Atari eller något typiskt. Nej, nah, jag hade en ColecoVision Det var min första. Uh, nej, det var Nintendo 8-bit faktiskt. Och wow. det var, den fick jag i slutet av dens livscykel. Mm -hmm. Jag vet att Super Nessen hade släppts precis, och det var då jag fick min, min 8-bit. Så alltså, jag hade den ganska sent där. Och tidigt 90-tal någonstans alltså, typ 92-93 där någonstans släpptes väl snässigt? Ja, det må jag måste ha varit där någon gång. Jo, jo, för jag gick nog trean på Logsite eller, eller fyran där någonstans alltså måste det vara så jag fick den jävligt sent, det fick jag. Uh, vilket var det första spelet du spelade då? Uh, till den? Nej, allmänt det första spelet. Fan, nej, det var inte Mega Man, var det Mega Man? Jag tror det var Mega Man 2 i så fall faktiskt. det är eller typ Mario Bros. 1, antingen eller. Jag måste varit Mega Man 2, faktiskt. <coughs> Super Mario Bros 1. Ja. Du måste Mario Bros. Av alla. Den här vanliga man fick till konsolen. Ja, det är Super Mario Bros 1. <laughs> ja. så heter, så heter sin... Super Mario Bros på den tiden. Jo, bara Mario, Bros. Mario Bros är det som det, där det står still, där man bara har det där kommer, där kommer ja. fiender ur rör på Det är liksom bara en platt skärm Det är Mario Bros Super ja. Mario Bros Det är det första plattformspelet Där man rör sig från vänster till höger Ja, precis Nej men det måste vara det I så fall Det är det Mega Man 2 antingen Jag tror det var Megaman 2 faktiskt mm. men, men det var någonstans där. För det var, det var att jag hade ingen egen konsol Utan jag stack hem till en pool Och att och där och det var första gången jag kom i kontakt med Med Nintendo-maskin Liksom Och han hade in några spelar mm. Så att, Och det var ju de bland annat så. Då har jag två frågor kvar För när ja. var första gången du upplevde spelmagi? Spelmagi. Bra, Bra fråga frågar du? riktig riktigt spelmagi fan. Om jag ska vara helt helt ärlig så det är spelet jag har fastnat för mest någonsin måste vara World of Warcraft. Alltså verkligen. <laughs> Om jag ska vara allie. Alltså, du och de är... miljoner andra. Jo men, men det var ändå. För, jag menar visst det har, man, det, det har ju funnits speltillfällen, liksom jag menar. XCOM Enemy Unknown, eller vad heter det? Jo, XCOM, nej, UFO Enemy Unknown hette det. Ja, ah, det hade olika namn på grund på Men XCOM heter det nog i Europa och UFO Enemy Unknown hette det nog i USA. I alla fall det spelet. Jag menar, det, det hade jag i, till min 486a början av 90-talet måste det också ha varit likt. Och det, ja, det måste det ha och, det, och jag kunde inte engelska på den tiden överhuvudtaget och hela spelet var ju på engelska för att man gissar sig fram till allting och det tog ju men till slut så visste man ju även om man inte visste vad orden betydde så, vad heter det? så visste man ju hur allting funkade till slut men det spelet fastnar jag riktigt mycket för jag menar, jag säger fortfarande att det är det bästa strategispelet som någonsin har släppt För det är ingenting som kommer i närheten av det Stora ord ja. Sist här Jorge så ska du svara på den frågan då Vad tycker du är det största problemet med tv-spel? Det släpps för mycket skit. Jag menar, på, på, på ett bra spel så kommer det säkert 25 jävla värdelösa skitgrejer. Och tyvärr så kan man ju köpa till två, tre av dem också. Men tror du inte det kan vara så att det släpps, um, eller det släpps så pass många bra spel som det gör på grund av att det är typ var hundrade, var femtionde spel som råkar bli bra på något vis? Kan det inte vara något sånt? Jag tror inte alls att det råkar bli bra. För jag menar. Det finns ju spel som har varit under produktion länge liksom, som garanterat blir bra. Jag menar... Gears 2, under produktion två års tid, liksom. Det behöver vara som helst, till exempel. Första... Ja, fast... multiplayer delen är ju inte hur bra som helst med det. Nej, men okay, om vi säger Halo, bara för att ta det. Jag menar, det var under utveckling jag vet inte hur många år. <laughs> När det kom så var det jävligt barnbrytande, liksom. Äh, har samtidigt, samtidigt är det inte alla som har de pengarna, heller. Nej, absolut inte. Det säger jag inte heller, men jag menar... Om vi tar... Tror det är Green som kommer släppa det nya Terminator-spelet? Mm. Kommer bli helt värdelöst. Kan jag kan sätta pengar på direkt. <laughs> oj, oj, oj. Nu blir inte Chris mm. glad. Han brorsar jag på Green. <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, det, jag menar det spelet. Det är så typ, oh, vi, vi har den här franchisen vi utvecklade nu. Och ni har sex månader på att fixa ett spel. Det kommer vi garanterat bli piss. Men jag alltså, å, å andra sidan. Green gjorde ju ett jäkla bra jobb med Björn och Kvend Rearmed. Ja, ah, jag vet. Fan, alltså... Gör de vad? Ja, jag, jag tycker det är hur bra som helst. Jag vet du alltså, jag kan, inte, Tycker inte du om det, eller? Ja, jag har inte spelat alls mycket, måste jag erkänna. Ja, men då, då får, men, du, inte, då får men, du inte uttala det. Nej, det är, jag kanske säger rätt att jag inte ska säga om det är bra eller doll. Men det är en remake, så det är ändå gjort tidigare. Jag menar, visst, de har ju kanske gjort all ny grafik och allt här, men det spelet fanns ändå tidigare. Men när man kommer med ett helt nytt spel, liksom, som släpps... Så det, jag menar, som sagt, det mesta är piss. Så är det bara. Jag menar, Assassin's Creed kom... Det var kul en timme eller två och sen läsnar man ju på skiten för det är ju samma sak åtta timmar timmar sträck. För jag menar problemet är att majoriteten av spelen som släpps är dåliga helt enkelt. Så är det bara de är inte värda 6 700 spel som folk vet. Eller överhypade. Många spel blir överhypade och därav blir de liksom under förväntan automatiskt. Jo men fan. Mirrors ja. Edge kills. Också. Mirrors Edge absolut alltså när det kom så trodde jag liksom det skulle regna guld ur himmelen liksom <laughs> men, men, ö, äh, ett, ett överskattat spel här som man måste bara hålla med överskatten Metal Gear 4 liksom. absolut, absolut jag, jag tror det var det första spelet jag köpte till min PS3 jag hade ägt min PS3 säkert 3-4 månader innan det släpptes så jag hade inte köpt något spel till det tänkte jag, Fan, nu kommer det jävla skitet nu förebokar vi, nu köper vi det visst det var ett bra spel men jag menar det var mer en interaktiv film för min del det var underhållande. Men jag menar i och med att filmscenen är längre var är aktivt för att spela spelet så nej. Det, det lever inte upp till det längre. Det ja, alltså, jag kan tänka mig att speciellt alltså, speciell personer som älskar franchisen överhuvudtaget alltså Metal Gear Solid uppskattar det väldigt mycket för att knyta ihop hela storyn ju, alltså med extra. Men alltså, har man inte varit into Metal Gear liksom, så har du bara skitit nära med det spelet, tror jag. Man alltså, måste nog det väldigt mycket när man spelar det, i alla fall. Alltså, jag måste flika in här. Jag tycker Metal Gear Stollen, storyn tycker jag är så sådär. Alltså den, är, den, är, den har förlommat iväg för mycket för min del. Däremot så gillar jag en vissa spel, jag ska inte säga alla, men vissa spel som följer just den principen av att det, det kanske är mycket mer story än vad det är spel. Alltså... Just Metal Gear Solid 4 är ju ökänt För att det var lite väl mycket Men jag tycker Jag har på allvar suttit Eftersom jag inte har PS3 också Jag har tankat hem alla filmscenerna Från Metal Gear Solid Jag har tankat hem dem Och jag har tittat igenom dem Alltså det är nästan 12 timmar Och jag har tankat hem dem på nytt Och tänker se dem igen för att förstå det bättre Jag säger inte att det var inte underhållande, för det att underhållande spel liksom. det var det ju absolut mm -hmm. men det var inte spelet som skulle få PS3 och sälja i mångmiljoner exemplar Nej, absolut. nej, det var det inte Långt ifrån, och jag menar, snackar du med vilken PS3 som helst idag och säger Metal Gear var inte bra, då kommer han i halssugade fullständigt, säger det bara <laughs> eventuellt förutom man är kanske är här borta, men. men majoriteten, jag menar, gick du in på forum och sa, nej jag tyckte inte om Metal Gear Solid 4 jag menar, hur många halssugade inte är direkt där men han blir ju inte alltid <laughs> halsögon på forum, det är väl en <laughs> ja, jag så. Jag är det. dålig motställning? Gimmelskrivande och sånt på Franchise, det är precis som att ställa sig alltså, i en storm och bajs, det var totalt hela med. <laughs> jo men jag menar, det är ju det, liksom att, menar, ett annat spel som också var överhypadligt, GTA 4, släpptes i båda konsolerna. kontrollerna. Och själv still. Kom... det kommer väl till PC också när de inte har kommit till PC, jag vet inte. Ja, det har kommit till PC. Det var kul, visst, fine, men det var ju inte det här superspelet. Liksom. Det var ju som vilket annat GTA 4 som helst. Det var inte bättre eller sämre. Jag menar... ja, men det, alltså, GTA håller ju en väldigt höglägsta nivå, så om det, även om det bara är ett GTA 3, fast på bättre grafik, så är ju GTA 3 ett jävligt bra spel. Jo. Ja, men jag tycker det är väl lite taskigt att jämföra med GTA 3, för det var ju faktiskt... alltså Jag får faktiskt spela och jag har spelat efter GTA gick jag över till 3D så har jag bara spelat i ett fåtal timmar men jag kan ju inte tycka att av de som jag har spelat i, alltså 3 till exempel har det varit det bästa utav de nya. Jag tycker GTA San Andreas var det stjärnaste GTA-spelatitel. Absolut. Jag är svag för Vice City personligen men det är för det gillar 80-talet. Var det inte det jag sa? Nej, du sa San Andreas. Äh, förlåt, det var Vice City jag menar självklart. Alltså ja, 80-talet. Ja, Men absolut, jag tyckte det var det absolut bästa spelet som, som har kommit till rätt av Ja, men nu är det som så då att det vi egentligen bara har kvar här det är att tacka för oss. Jorge kom in lite sent idag det on, hoppas vi på att ändra på till nästa avsnitt. Så med det så tänkte jag bara säga att vi kan, ni kan om ni vill gå in på vår hemsida som är save.wordpress.com och det är inte två punkter på rad utan save. är ett ord med bokstäver Det är alltså save.wordpress.com och man kan också maila in till oss om man vill och då gör man det på save.gmail.com Om ni har kommentarer, frågor, klagomål, hatbrev, kärleksbrev reklam till och med, gör vad ni vill Uh, mejladelsen hittar ni också på hemsidan och där kan ni också kommentera det senaste eller äldre avsnitt uh, och med det så tackar vi för oss, jag heter Samson och med mig har jag haft Jorge. och Alex och vi syns vid nästa savepunkt